um <laughs> Alhamdulillah, hamdën gëthira në tajje ben mubarakën fihën wa salat wa salam wa ala ishrafin nëmbiari wa mursalin nëbina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih wa men tëbja hum bi ihsanin ila yom iddin emma ba'nd Të dashur vë lejzër musliman, fanëndërimi ta kona Allahut të lartësuar Salavatet dhe selami dhe më thanë lafdërimi Allahut dhe pasha eti që ofshin mbi të dërguar në tonë Muhammedin, mbi familin e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi të gjitha ta të cilet ndjekin udhën e ti, dhe i në ditën e gjykimit. Jemi duke folur për të drejtën e prinderve, dhe e drejta e prinderve është që cilën mirë me ta, të bëjmë mirë, të shërbëjmë, plëcojmë nevojët e tyre, e tjerë, të ruajmë lidhjet me ta, e tjerë ndërsa e kundërta e mirësjelljes me prindrit është mosbindje ndaj tyre, keqtrajtimi i prindërve, e cila në gjuhën arabe quhet uquq. Pavinjmëria ndaj prindërve është një ndër gjynohat më dha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na shum hadithe të cilat i kanë përmendur dhe në emisionin e kaluar ka seruar faktin se një për gjunaheve të më dha është kundërshtimi i prinderve. Mos binjën dhe i prinderve, ose kishtrajtimi i prinderve. Do cilë në fillim të tje emision, në shalahu ta'ala, një hadith tjetër të cilën ka transmituar Abdillah ibn Amr, ibn As, radhi Allahu an, i cilë të regon se Muhamedi s.r. Allahum, a.s. ka thënë LKB i ru, el ishraku billahi, wa ukuku l'walidejni, wa katlun nefsi, wa ljeminur gëmus. Thot, gjunahet e mdha janë ti bëshok Allahut, të mosu bindesh për indrëve, e 2ta, e 3ta, të vrasësh një njëri për të drejt, dhe e 4ta, betimi i remë. Kto janë katër gjunahe të mëdha të cilat përmenden në këtë hadith. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka renditur në këtë mënyrë. Ka filluar me më të madhen që është shirku, duke vjuar pastaj me ë, kundëshimin e, e prindërve, mosbindjen ndaj prindërve, ë, vrasjen e pastaj në fund ka përmendur zebein e rrem. Këtë hadith e shënon Buhariu në Sahihun ati. Mosbinje dhe i përindrëve është mjafte përhapur. Sidomos në kohën tonë dhe pikrështë në troje tona ku gjurëmet e profecisë janë fshirë, luftan dhe i vlerave të islamit, dhe i besimit islam, ka shenë shume madhe dhe nuk është që diqme që të shohim forma dhe mënyra nga më të ndryshmet të keqë trajtimit të përindrëve mosbinje dhe i tyre, kundushtimit të tyre dhe mos mërë njohjes ndaj tyre. Ka dhe forma mos mërë njohjen ndaj prindrëve, ke shtrajtimi, lëndimi, mundimi, cilat mund konstatohen edhe të kënjërës cilat zbatojnë rritet e fesë islamë. Edhe të kënjërës që menojnë se janë shumë, që i respektojnë shumë prindrit. Ka njërës që edhe pse, kërës për gjithësishë e respektojnë prindrit, mundet që të bije në gjërat të cilat përbën kundër shtim dhe i prindrëve. Unë shkaktojnë të sharat e këpërindrit, mundim, lëndim, mund të thonë do një fjarë të rëndë, e tjerë. Nga në tjetë, ka dhe njërë cilit të rashgojnë karakterë farafisënor, familjarë, i cili faktik është rashgur nga pejgameritë Allahot Subhanohu Tane dhe respektojnë përindrit, edhe pse nuk është kultivuar në kështë në këlltivuar në këlltivuar në këlltivuar edhe pse në në këlltivuar kjo pjesë e karakterit që, që familjet në troje tona i kanë të rashguar nga paraartësit dhe paraartësit pa dushime kanë të rashguar nga pegameret a Allahot Muhammed s.a.ll Isa i Musa i e këshume raltë se shikur se kemi shëruar pegameret kanë respektuar për indrit e tyre kanë këshiluar që të respektohen për indrit dhe e kanë quajtur këtë një prej vlerave të lartat të sieljes të moralit. Atëhere, format e mosbindjes ndaj prindrëve jenë të shumëta. Kjo të dukurie shumëtuar është te i masë e përhapur. Inshallah otaala në këtë emision do të dëvën duke format e shumëta dhe të ndryshme të mosbindjes ndaj prindrëve. Në mënyrë që të ruhemi prej tyre, ta ta do të them ta lokalizojm problemin dhe pastaj të përpiqemi ta trajtojmë. Së tjerë duhet të përpiqen vetë-vete. Mase çdo njëri mund të hasë në vetvete ndonjë nga format e mosbindjes ndaj prindërve, mund të hasë diçka në një formë diçka që është kundërshtim ndaj prindërve, që mund të shkaktojnë zemrimin e prindërve për pasojë zemrimin e Allahut subhanuhu teala ndoshta nga pagujdesi ndoshta dhe në mënyrë të pandjeshme, kështu që po i trajtojmë, po i përmenim këto forma, këto gjëra në mënyrë që të ruhemi prej tyre dhe të bëjmë xhihad nefsit për t'u larguar prej tyre. E para, shkaktimi të qarave, qarit tek prindrit dhe hidhrimi i prindërve. Ka njerëz që i hidhrojnë prindrit. I bëjmë prindër për të qarë me fjalë, ose me vepra, ose bëhën shka kërë dishka të tjilë. Një shërë, një problem, që mund të qojë për shemull në hidrimin e prindrëve, ose mund të i bëjë prindrit të qajnë. Duhet që fëmija tjeti matur në të folur, në veprime, në qëndrime, në trajtimin e problemeve, mënyrë që të mos i hidhërë i prindrit, Mos shajm prindër për shkak të. E dyta. T'folurit me ashpërsi, me vrasdhësi me prindërit. Allahu i Lartësuar thotë në Kur'an: "Wa la taqul lahumā wa lā la tan, wa lā ta-fala taqul lahumā uff, wa lā tanharhumā, wa qul lahumā qawlan karīmā." Mos u thuaj atyre "uf", mos u shpreh bezdisje. Me prindërit. Kur të urdhërojmë prind, mos u thuaj "uf". Mosu bezdis më urdhët të tyre. Mosu shjetso, mos të rego shjetësim. Dhe mosu full më ashpërsi për indrëve. Po thua ju atyre fjallë buta, fjallë të ambra, amla, fjallë të mira, fjallë që i këzojnë. O kullahum a kaulen, kerima. Edhe kjo fenomen është të imasë i përhapur. Ka njërës cilë të ngrejnë zërën para për indrëve. E... Shprejhën shqetsim dhe bezdisje me kërkesat, me urdhët e prindrëve, në daj urdhërve të prindrëve. Ka njërës i u flasën ma shpërësi me të rënë prindrëve. Kja nësildje e pahishme. Dhe kjo është një formë më zbindjën dhe i prindrëve. E treta, të bezdisësh kur të urdhërnë prindrit, të rëgosh shqetsim, Allahu i lutuar ka thënë në Kur'an: "Fela te qullehuma uffin." Mos thuaj uff prindërave kur ata të urdhërojnë. Pra janë ndaluar fjalët e këqija ndaj prindërve. Nuk lejohet ta fllishësh gojën para prindërve. Nuk lejohet që njeriu të thotë fjalë të këqija prindërve, të thotë fjalë të këqija para prindërve. Nuk lejohet që urdhrat e prindërve ti presësh me bezdisje, me shqetësim. Qofte dhe nëse i zbaton urdhët e përindrëve. Zbatimi urdhët e përindrëve është detyrë. Edhe nëse njëri u zbaton urdhët e përindrëve nuk lejojët që të regojnë bezdisje dhe shqetsim me urdhët e tyre. E katërta. Të mos vrejtësh fëtyrë para përindrëve. Të mos rruddhësh vetulat kur gjonë bisedën e tyre, kur bisedon me ta kur merë urdrat për tyre, kur dhjo në kërkesat e tyre, kur të rajton një problem me ta. Ka njërës të cilët, kur janë në kuvende me tjerë, kësë sheshin, janë qelur në fëtyrë, sheshin, sildhen mirë, zjedhen fjalit më tamla, më të mira, më tërhejse, e kështë shumë e radhë. Nërsa, kur shkojnë në shpijet e tyre, dhe kur ullin me prendrit e tyre, të thehen si luan, në vrëshon gjithë shka, flasin ma shpërsi, flasin me të rënd, nuk të regojnë butësi, në vend që të regojnë butësi, s'jelen ma shpërsi. E pesta, për të vazhduar me të katërtën, kjo është të reguësi s'jelje s'keqe, s'jelje e keqe matët me s'jelën e njëriut në familje, Kur s'jelët keshë një familje, a e shë njëri me s'jelët keshë qoftë dhe nëse për sy e fajsi, për një arsua apo një tjetër, s'jelët mirë me shokët, u fletë mirë, i pretë mirë, e këshë më rrallë. S'jelëja me prindrit, s'jelëja me bashortët, bash bashortën, s'jelëja me thëmijet në familje, është të reguës i s'jelëjës mirë ose i s'jelëjës së keshë tek njëriu. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka tha një hadith Khayaru kum khayaru kum li ahli wa ana khayrukum li ahli më të mirët për ju janë më të mirët në familje dhe karrish familjes së tyre dhe unë thot jam më i miri për ju në këtë drejtim. E peta kur njeriu kur fëmia i shikon prindrit me zemrim me mlef, me inat kur hedhë vështrim me inat dhe me urejtje apo kur i vështron me përshmim pa dëshim që edhe kjo është një form mos bini ndaj për inderve qoftë edhe nëse njëri nuk shprej fjal të rënda thjesht vështrimet me përshmim ka shi për inderve i janë të ndaluara janë haram ka thënë dikush Nga të parët e këtiju me jeti uru al-Mizuvej, radhjallahu anhu, ma berra validahu men shedda të tarfa i lejë. Kushe shikon me përqmim, i vrejtur, në fëtyrë përindin, aji nuk është i mirësjedhë shëmëta. Nuk sidhët mirë me përindrin. Ka mundësi që njëri u të quatë si tjilë që sidhët mirë me përindrin, me përindrin në qofë sa aji i hedhë vështërim me përqmim e gjashta kur fëmia u jep urdhra prindërve ka njerëz pse janë më të urdhërojnë nënat e tyre të pastrojnë shtëpinë, të fshijnë, të lajnë rrobat, përgatisin ushqim që janë nuk është e hijshme sidomos kur nëna është në moshë të thyer ose kur është e smurë Por në qofë se nana t'i shkat t'i dhe bën me voletin e saj, pa kërkes nga fëmija, pa ja kërkuar t'i shkat t'i dhe fëmija, kjo nuk ka gja. Qofë se nana është zelqme, ka fuq i për t'punuar, nuk ka gja. Por edhe në këtë ras duhet që ta farenderojmë nana, duhet ta vlerësojmë punën e saj, duhet që të angrejmë lartë kontributin e saj dhe duhet të bëjmë lutje për ta. Kur nëna i shërbenë fëmijës, përgatit për të ushqimin, le anë robat, përnë punë të shvizë, këshu më rallë, duhet që fëmija të aflerësoj, duhet të alafdrojnë, duhet i thotë fjallë të mira, duhet që të lutët për ta, që të marrë kënajsin e saj. Eshtë tata, të mos kritikosh ushqimin e përgatitur nga nana. Ka njërës që kritikojnë ushimin që përgatit nana. Dhe kjo është një formë mosbindje. Nana nuk kanë dojnë në detyrim të i përgatis ushqim thëmijë, si do moskër thëmijë është rritur. Kër njëri ju shanë ushqimin, ka dy probleme. Problemi parë është se nuk duhet me e sha ushqimin. Qoftën nëse ka problem? Edhe nëse gjellë nuk u posishtë duhet, nuk duhet me e sha Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nuk e shante ushqimin. Nëse i pëlqente hante, nëse nuk i pëlqente nuk hante sallallahu alejhi wasallam. Kjo është edukatë që na ka dhënë i dërguari Allahu Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Kjo është e para. Problemi dytë është kur shan ushqimi i përgatitur nga duart e nanës. Nëse të pëlqen ushqimi ta hash, nëse nuk të pëlqen përpiqu ta hash që mos nhihet keç nëna. E teta, kur njeri u nuk e ndihmon për indyit në punët e shpis, qoftë në regullimin e shpis, pastrimin e shpis, përgatitin në rëshimit, e tjerë. Ka të djemë që e quajnë ullje me ndihmon në anëm për përgatitin në rëshimit në shpi. Me ndihmon në pastrimin e shpis, regullimin e shpis, nështë të mund mendojnë se kjo nuk është burnimi, fjarën. Po kjo është është e vërtet. I dërgurë e Allahot Muhammedi s.a.s. Ka pas vlerat më të lartë a vurnore. Njeri u me si edhe më të lartë. E me gjitha ta, punon të në shpinë të ti s.a.s. Mil të baktin, mund të arnon të, ose mund të qepë të e, sandalet, shapkat e ti s.a.s. Bënd të punët e shpisë. Kjo është jështësi. Allahu lëtura kërgëm për nështë të jemi të thjeshtë. Disa vajzë, Allahu Jozoft, shikojnë që nënat lodhen, mundohen brenda shpise, mi që atë nuk i një një mojnë. Ka edhe vajzët të cilët humin kohen. Para ekranë televizorit, humin kohen në internet, humin kohen me ndjekjen e telenovellave, të, të, të filmave, besedove të padobishme, më base humin kohen me shoqet, mund të humin kohen në telefon me shoqet e tyre, dhe ndërkaç i lën nëna të bëjnë punët e shtëpisë, e të lodhen, të i mase. Dhe kjo është një formë mosbindje. Nuk e shkon një vajze me edukat, me sjellje të mirë që të lën nën të lodhet, të stresohet, shqetësohet dhe të merret me muhabetet kota, të humbojë kohën para ekranit televizorit, të humbojë kohën në internet, të humbohen me biseda me shoqet, ndërkohë që duhet të gjendej pranë nënës së saj dhe të bënte punët e shtëpisë. E nënta, ku njëri u u këthem fëtyrën përindrëve. Përindrë përshamë jam duke përse duar dhe dikush nuk e nxemë me dëmendje. Thëmije nuk e nxemë me dëmendje. Ose nëzitonë nëndërpërën në e fjallet së tyre, ku fletë përindjë duhet me nxu me raspekt. Dejë sa të maroj fjallën. Të mos i përgjën e shtrosh fjallet të tyre. Ku fletë përindjë duhet me nxu me dëmendje nuk lejohet që të debatosht me prindin me ashpërsi. Kjo zhjo, kër njëri u debaton me ashpërsi me prindin, kër njëri u e, janë dërpret fjallën me prindrit, përbën në vërësim me prindrit. Dhe të regon që njëri t'il nuk të regon respektën e duhur me prindrit. E dhjeta Kur thëmija nuk respekton mendimin e përindrëve, kur nuk merë mendimin e tyre, kur nuk këshilohet me ta, kur nuk u merë leje e tyre, që o thënë punët personale, thëmija bën mirë që të këshilohet me përindrit, qëshin e martesis, po nëse ka qëshët i e shkurozimi, të këshilohet me përindrit dhe për kitë pun, për hyrën dhe dalën nga shpija, për shëqërimin me shokët, e këshëmë e radhë thëmija i bindur në e prindrëve mërë mendimin e tyre. Së do mos në punët më dhore, u mërë leje atyre, këshilohet me ta. Mërë leje kur del, kur hyrë në këshu më radhë. E një më dheta. Kur thëmija nuk u mërë leje prindrëve, tek sa hyrë në dhomën e tyre. Duhet që thëmija, së do mos, kur është në moshpje, kur je, tumar leje prindërave para se më hyj te ta por edhe para se fëmijët të hynë në moshë puberje janë 3 kohëra kur fëmijët duhet mësohet që të mos hyj tek prindrit vetëm me leje se mund të gjejnë mund ta gjejnë njërin për prindërave ose të dy në gjendje që ata nuk pëlqejnë të shihen nga tjerët në atë gjendje prandaj pse mia kur hyn në dhomë tek prindrit duhet që të marr leje. E 12-ta. T'mos trajtosh probleme para prindërve. Ka fëmijë që problemet me vëllezërit e tyre i trajtojnë vetëse përpara prindërve. Ose problemet që kanë, ka njerëz që problemet që kanë në bashkëshor bashkëshortët e tyre i trajtojnë vetëse përpara prindërve. Ose për shembull diku problem që kanë me fëmijët e vet i trajton para prindërve të ti. tij. E kjo e zemron e zemron prindin, e streson, e shqetëson. I mara, e marakos. Prandaj duhet të përpiqet fëmia që problemet sa të jetë e mundur mos i trajtojë para prindërve. Mos e më shqetësohen prindrit. Nëse është e mundur që zgjidhet problemi, pa shqetësuar prindin, letë përpiqet që ta zgjidht problemin pa shqetësuar prindin. Në 13-të, kur fëmia qorton prindut e tij para njerëzve, flet keq për ta, përmend metat e tyre. Ka njerëz që e bëjnë edhe këtë punë. Për shembull, kur dikush dështon në shkollë, dështon dështon biznes, dështon në çfarëdo lloj veprimtarie qoftë mundë çortoj prindin thotë kë yon si pasojë edukatës që më ka dhënë prindi apo formimin që më ka dhënë prindi apo prindi më, më ka lënë pas dore prindi nuk më ka shkolluar ai më ka ka prishë të ardhmen ai më ka nzi jetën e gjëra të tilla allahun e ruaj një njeri me karakter I njëri i bindë dhe i përindrëve, i përmenë vëtë se për mirë për përindrit, fletë mirë për përindrit, dhe nuk mund të i shajja ta, se nuk jam fajtor për indrit, por është fajtor vetë njëri u për dërstimet e ti. Se so Allah uka thë në Kur'an, gjdo e keqëja u vjen nga vetë vetëja. O me asabë këmim mosibë, fe bima, këse betë e i dikum. Qëfërdo le fatkesje që të ndollë, dijeni se ajo ju vjen për shkak të tuaja. Në qoftë se prindit mund kënë të reguar një farë pa kujdesie për fëminjën para se të hy në moshën e pjekurisë, në moshën e përgjejshëmërisë. Po ma si është bëri përgjejshëm. Që ka pënguar që të përparoj në fushat e jetës? Asë gjë. E katë më djeta, kur njëri u shanë prindrit ose i malkonata. Qoftë direkt apo indirekt? Se si mund të shajë njeriu prindrit indirekt se direkt ku shan për shembull prindin e një tjetri dhe ky tjetër pastaj shan prindrit Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në hadith na transmetuar nga Abdul Ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu ka thana min al-kaba'ir shatm al-rajul walidei për gjunaheve të mëdha është kur njeriu shan prindrit e tij Dikush ka thënë i dërguari i Allahut a mundet që njeriu të shajë prindit e tij ka thënë po shan bab në një tjetër dhe ky tjetër pastaj i shan babën ose shan nën në një tjetër dhe ky tjetër pastaj i shan nënën. Ra Edhe kjo është një prej formave të shëmtuara të mos kjo edhe kjo është një prej formave të shëmtuara të mos bindjes ndaj prindit. E 15-ta, kur fëmia fut në shtëpi sende të ndaluara gjëra të palejueshme në fe për shemb fut në shtëpialet të muzikës ahengje mirë të që sjellin prishje shturje në shtëpi këto gjë a, a ahengjit disjet me muzikë kasetat me muzikë dhe gjithë mjetet e gjërat e tjera të cilat janë të ndaluara në fe, së pari shkatërrojnë vet personin që i mban këto gjëra dhe siç i sjell në shtëpi. E dyta mund të shkaktojnë edhe prishjen ose shturjen e antarëve të familjes. E kjo gjë bën që prindërit jetojnë në mjerim. Prindërit, sidomos kur janë të devotshëm Nuk ndjehen as pak mirë që thëmija e tyre të gjëjë muzikë, bëjë harëmë. Të ushtroj pun të kësia, të fusë fesatin dhe prishje në shpi, kjo i zemron shumë, i piklon shumë, dhe pa dushim kjo është një prej formave të mosbindjes. Atejrë kërë njëri u mbanë sendën daluara, apo futë në shpi sendën daluara e parë këndu shtonë Allahën, dhe dyta hidronë dhe prindrit e ti. E gjesh më dhjeta kur njëriu banë punët e ndaluara për para për indrëve. Si konsumimi duhonit para për indrëve. Duhonit është i damëshëm, është i ndaluar. Dëmtonë shnetin, dëmtonë dhe njërzit që duhanë gjiu ka rrëth, është përdorin për pasurin, mund qoj në vetë vrasje, Se shkakton shumë së mundjet rezikshme. Dije që fejë islame ka ndaluat që një të dëmtojnë vetën dhe të dëmtojnë tjërët. La dharara, o la dhe rarë. Slejohet me dëmtuar e, dhe asë me dëmtuar të tjërët në këmbim. Kur dikush të dëmton, kjo nuk dhëtë që ta dëmtojnë. Shpërdorim pasurje dhe fejë islame ka ndaluat shpërdorimin e pasurisë. Ka thëmijë e të herë që para për indrëve, pi në duhanë. Kjo nuk është si edhe hishme. Sidomos kër prindrit, nuk e përqen kitë punë. Sidomos kër prindrit e ndalen duhanën, kër e shohin duhanën si punë të ndaluarë. Po në fakt në gjitha rastet, edhe në qofë se prindrit pi në duhanë, nuk është si edhe hishme që thmija para ty e të pi në duhanë. Se duhanë është ndaluar në fejë. është i punë haramë. Ose për shendu kër thmija të gjonë muzikë Kur fëmija fle gjumë ndërkohë që është koha për të falë namazin, farzës. Nuk qohat për të falë namazin në mozin, gjami, nuk falë farzin në shpi, e këshë më radhë. Kur fëmija refuzon të zgjohat për të falë namazin. Kur refuzon të zgjohat për shkuar në gjami. Kur fëmija merë shokë të këqij dhe i fut në shpi. Gjitha këto pra i janë. Sjellje të kësija të cilat të regojnë se ky njeri nuk ka turp në sjellën e tim e përindrit. Se po tishe i turp shumë, nuk do të cilat në këtë mënyrë. Po tishe i binu në e përindrëve, nuk ishe për të cilat në këtë mënyrë. E shtatë mëlleta, kur thëmija prishë imajin e, prish e përindrëve të kënjerëzit. Si mund prish fëmia imazhin e prindërve tek njerëzit? Prindet kanë dinjitet, kanë një emër të mirë dhe kërkojnë që fëmia të e tyre të ruaj imazhin e tyre, të ruaj emrin e tyre të mirë. Por kur fëmia për shemb bën punë që shia, kryen gjëra më të mëdha, ushtron vesë të ulta, punë turpshme, të cilat e kategorizojnë si amoralitet, tregojnë mungesë burrnie. Ai sa ndonjëherë fëmia mund shkojnë burg për shkak të këtyre veprimeve ose mund turpërohet. Kjo padyshim është mosbindje ndaj prindërve. Se kjo u shkakton prindërve pikëllim, hidhrim, shërcim, turp. U vjen turp prindërve që Këtë thmi të adresohet atyre, një thmi që vjetë, thmi që pijalkoll, thmi që konsumon lënd narkotike, thmi që shanë, fyën, lëndon dhe mundon të tjërët. Këtë thmi të prënë për indrit, u vjen shumë randë, me qarë fëtyja të dalim para njërez, ndërkohë që ata ka në emër të mirë, ka një mashtë mirë, kur thmija për shumë dhe lypë, Kjo i rëndonë për indrit. Pa dushim që kjo është formë mos bindje ndaj për indrit. Prafëmia duhet rruaj dhe imajin e babës vëtë nënës. Duhet rruaj integritetin e tyra. Duhet rruaj emër e tyret mirë. Mos i vëjnë vështërsi që ta të justifikohan para njërzve. Dhe ndalemi këtu dhe të kthejhemi nësha Allahu tala pas pak moment është për të vazhduar me disa forma apo gjërat të tjere të cilat përbëjnë mosbindje nda i prindrit. Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Alhamdulillahi, salatu wassalamu ala Rasulillahi ma baantë. Dash of Laser, këthyr, pra të dashur vlezër, jemi kthyer pran pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të përmendim disa gjëra të tjera të cilat përbojnë mosbindjen ndaj prindërve. Ka forma ndryshme të mosbindjes ndaj prindërve. Qëllimi këtu është të lokalizojm problemet. Të tregojmë se cilat janë sjelljet e këqija qarshi prindërve në mënyrë që fëmijët i evitojnë, të ruhen prej tyre, të përpiqen të kontrollojnë, të vënë në kontroll cilien e tyre të përmbahen dhe të cilën mirë me prindrit. Përmendëm në pjesën e parë të emisionit mjaft gjëra. Po vazdojmë me dhe me tri të tjera qytet janë me të vërtetë shumë problematike. Së pari kur fëmia i vënë në vështirësi prindrit. Për shembull Mer pare borgj Hun bordhe rëndohet me borxhe dhe prindrit vijnë vijnë në vështirësi. Kur fëmia për shembull sillet keq në shkollë. Kur fëmia sillet keq në punë. Çka ndonjëherë e detyron prindrit që të paraqitet para organeve kompetente. Paraqitet në shkollë për shëllën e keq të keqet fëmijës mbase mundet që ta çojnë mund ta burgosin prindin mund t'i shkaktojnë probleme për shkak se fëmia për shemb ka marr borxhet e ka regjistruar ato në emër të babës madje ndodh që prindrit të dalin nga shtëpia për shkak se fëmia ka regjistruar shtëpinë peng në bank për të marrë një kredi dhe ka shpërdëruar kredinë që ka marrë, ka hargjuar në haram e formë nga mëndryshmet, ka mashtru prindrit, dhe më në fund, prindrit befasohen kur vinë autoritetit, apo kur vinë autoritetit bankës dhe u seku ashtëran shtëpin. Ka ndodhë dhe kjo pun. Pa dushim që kjo është një formë të jetë e shëntuar mosbindjen në i prindrit. E nënë më dhjeta, kur thëmija që ndërën gjatë jashtëpije. Kjo është jetëson prindrit, sepse ata ka dhe mshuri për thmijen, ata bohen marak për thmijen, shu që qëndrimi gjatë larkë shpije është shumë shqetësua se për prindrit, po kitë probleme kanë shumë thmij, ndosha vinë mes në atës në shpij, smarën leje prindrit, rinë me shokët, apo në vendim, ndosha dhe në vendrit ku bohen harame, në diskoteka, papve, këshumë e radhë, apo do më thënë në për vende ku luhet bëgjoz, ka lojra fati e këshu më radhë, dhe pas taj këthehen, vënë në shtpi. Përindit nuk e din qërbohen, e kanë mendjen të këtë thmija e tyre, nuk i ze gjumi deri sa të mëri thmija në mes nadhës. Kjo pa dëshim është një formë. Mosbindje, sësjelje e keshe, dhe njëri që e di pozitën e përindit, që është mirë njohën dhe e përindrëve, nuk do të bënda kë Sido mos, kur prindit, ka nevoj për shërbimin e fëmijës. Janë të thyër në moshë. Ka nevoj që në birë i tyre të, të gjendet pranë, të dhe punë të shpijës, të një mojë e këshumë e radhë. Kur janë të smurë, vend që të shërbej prindive e fëmija, për shemë vend që gjendë pranë të tyre pran të një mojë e këshumë e radhë, e hum kohën jashtëpije dhe këthehet shumë vonë në shpijë. Dhe e treta, kur fëmija, u bën kërkesa të shumta prindërave. Kur i mundon me kërkesa. Kërkon gjëra me ngulmim, shikon shokut se bëjnë këto dha ato dhe kërkon me ngulmim prindërave. Ndërkohë që prindit nuk kanë ndonjë detyrim ndaj tij kur është kur ka hyrë në moshë. Kur është i përgjeshëm, kur është i aftë vetë me të bëj punë, s'kan më detyrim ndaj tij. Duhet që prind vet fëmijët punojnë, të, punojn, të fitojnë, të mbahet pa të, të kërkesat e tij. Shëtë mos kërë kërkesat që bënë fëmija, janë kërkesa luksi. Nuk janë nevoja emergjente, nuk janë gjëra esenciale për jetën, për janë gjëra luksi, gjëra tepër ta, sepse shikon shokë dhe fillon e bënë kërkesat tepër ta. Aqë më tepër kërë fëmija bënë kërkesa për gjëra, për, për, për pasuri, për të hargjunë harëm, për të pidohën, për të pitë drogë, për të shëqruar me shoqe të kësija, me shok të kësij, për lojra fati, e këshu më radhë. Për shemblë, thëmija mund të këmgull, thotë për indët, pa tjetët duhet më blesh më kinë. Pa tjetët duhet më blesh një shpi. Pa tjetët duhet më një avë shkaqe dhe aqë pasuri. E këshu më radhë, këtojën formë mëzbindje ndaj për indërit. Duhet a kuptojnë thëmijët, se prindi e ka bo punën e vetë, e ka rritë, e ka edukua, e ka ushqyër, dhe i sa ka rritër moshën e pjekurisë dhe është bërë i përgjeqëm. Këtu nuk kamot të tyrim prindi që t'i blenjë shpi i blen fëmijës, t'i sigurojnë makinë, t'i sigurojnë shpi, strehim, t'i apasuri, t'i përcojtë dëshirat, që t'hahat me shokët e me shokët, e kështu më radhë. Dhe i këtu pra, ne kemi arritër të lokalizojmë 20 probleme të cilat të regojnë dukurit e shëmtuara të mosbini zna i prindrëve. Në emision në arësë, më shalla ota ala, kemë për të përmendur dhe problemet të tjera, me qëllim që të ruhemi për tjyre. e tyre. E lusë Allahun, subhanahum e ta ala, që t'i bëjtë do bishme këto që t'gjuam, t'a përmërsoj s'jeljen ton, t'a reguloj gjendjen ton, t'a respektojnë prindrit tanë, e lusë Allahun lërcuar që dhe e të nabëbër e aty e të cilve do të fitojnë kënajsinë Allah o të rrëcuar në gjennetet e larta, u alhamdullahi rabbil alemin.